Slavosovia 170-a a ucenicilor către Domnul Iisus Hristos, Învățătorul iubit! Aleluia slavă ție, Doamne Iisus Hristos, Învățătorul iubit! Cel care despre blândețea Tatălui ceresc, despre iubire și slavă, prin cuvinte de Smirna și mir ne-ai vorbit, iar noi ți-am mulțumit! Aleluia slavă ție, Doamne Iisus Hristos, Învățătorul iubit! Cel care despre cartea vieții în care... Sunt scriși fiii în viere și luminii, ne vorbit, iar când numele noastre în ea le-ai scris, ți-am mulțumit. Aleluia, slavă Doamne, Iisuse Hristoase, învățătorul iubit, cel care despre cum pe Tatăl Ceresc să slujim și razele Duhului Sfânt, în rădăcini de gândului să le primim, nevorbit, vorbit, iar noi ți-am mulțumit. Aleluia, slavăție Doamne, Săristoase, învăţătorul iubit, cel care despre frumuseţea, delicatețea, sfiala de vis albastru al Sfintei Sfintelor nevărbit, iar când pe Maica cea sfântă ne-ai te-am mulțumit, Aleluia, slavă ţie, Doamne, Săristoase, învăţătorul iubit, cel care despre porumbelul Duhului Sfânt, ce poartă la cer sufletele ca niște porumbei ne vorbit. Iar când cuvintele inimi la cernile ai suit, ți am mulțumit, Aleluia, slavă ţie, Doamne, Iisuristoase, învățătorul iubit, cel care cu tăcerea de aur din floarea de tei, cu mierea din rugăciuni, ce pe buze ne-ai pus, ne vorbit, iar când icoana ta, măslinul nostru a rodit, ți am mulțumit. Aleluia, slavăție, ţie, Doamne, Iisuristoase, învățătorul iubit, cel care despre aura de soare a de sine, despre crucea care trece prin moarte vorbit, iar când surița durerii ne-a lovit, ți-am mulțumit. Aleluia slavă ție, Doamne Iisus, toate învățătorul iubit, Cel care despre învierea ta, despre victoria asupra morții vorbit, Dar când sorocul trecerii noastre se pragul morții a venit, atunci ți-am vorbit. Aleluia, slavă ție, Doamne, să-i stoase învățătorului iubit, cel care despre despre a chemării. Când bruma uitării de argint peste sângele nostru a nins, ne-a vorbit, iar când neamul nostru din tenebrele iadului a ieșit, atunci s-a mulțumit. Aleluia, slavă-ți, Doamne, să-i stoase învățătorului iubit, cel care despre mucenicii, ce învesmentul de rază a iubirii la tine a venit, ne-a vorbit iar când din somnul etern ne-ai trezit ți-am mulțumit